активно співробітничали із німецько-фашистськими загарбниками, які їх використовували для розправи із демократичними силами руху опору і перш за все з комуністами. Вони проникали у ряди Краківського підпілля. За їх допомогою Гестапо знищило три склади Краківського підпільного комітету Польської робітничої партії. Тепер Діє у глибокому підпіллі Четвертий, на чолі із Павликом, Броніком. А товариш Міхал, за дорученням партії, став комендантом 10-го округу армії Людової. Не димали емісари з Лондона, представники емігрантського уряду. Їх підступні дії були спрямовані на захоплення ініціативи Україні на посилення свого політичного впливу. Саме з цією метою вони форсували повстання у Варшаві, не рахуючись ні з реальною розстановкою сил, ні з планами радянського командування, щоб на випадок поразки звалити всю вину на нашу армію і тим зайвий раз виправдати свою традиційну антирадянську політику – вбити клин між польським і радянським народами. Повстання спалахнуло 1 серпня 1944 року. Тисячі польських патріотів, обманутих брехливими демагогічними лозунгами, пустими обіцянками, зі зброєю в руках повстали проти ненависних загарбників. У Варшаву прибув сам Гімлер. Гітлерівці – відповіли новими лютими репресіями, які прокотилися і по Кракову. 6 серпня, розповідала Валерія, в'їхала колона вантажних машин із солдатами дивізії СС. У масивних рогатих касках із широкими трикутними бляхами на грудях. Машини промчали Домініканською вулицею мимо по штамту. Перехожі, помітивши прибулих фашистів, кинулись в ростіч, Але район уже був оточений. Всюди стояли Осесівці. Хальт, Раус, Шнель, Шнель. Чоловіків хапали на вулиці, виводили з будинків. Не допомагали ні кенкарти, особисті посвідчення, ні довідки з німецькими печатками. Тиждень машини, переповнені арештованими, курсували із Кракова у Плащівський табір. Вісім тисяч в'язнів. Такі наслідки чорного тижня у Кракові. Гестапівський густий волок захоплював людей без усякого розбору. Наша партія – у ці дні не долічилося багатьох бійців. Ще при першій зустрічі Валилія на словах передала мені пропозицію товариша Міхала. Він і його друзі з радістю допомагатимуть нашій групі, як це вони робили для Ольги. Домовились про явки у місті. Я сказав, що було б добре мати окремий пароль, для безпосереднього зв'язку між голосом і керівництвом Краківського підпілля. Не виключені провокації. Хотілося б точно знати, які саме повідомлення, що потрапляють до нас, проходять через руки товариша Міхала. Валерія зраділа. Чудово, пане капітан. Мій чоловік... Ізніяковіла, пробачте, товариш Міхал за найсуворішу конспірацію. «Що ви пропонуєте?» Стали перебирати різні можливі паролі. І тут я згадав «Останню ніч у Монтелюписі». Свою камеру. Написи на стіні. «Дум Спіро Ось наш пароль. Ні. Просто дум спіро. Або лише перші літери.